Det är så dyrt, men att jag klarar mig Det kan jag säga utan skryt Jag har bestämt mig för att vara snål Jag toppar lite pengar i varenda hål Det händer ofta att man frågar mig Säg, varför går du aldrig ut Och roar dig, då svarar jag som så När jag har inte råd att några nöjen Kosta på, för man Måste vara om sig Och kringse för att man ska få nå is Och på sig gumma min och barna Ska ju ha titte, och även Jag vill ju ha mitt som man Måste vara om sig och kring sig och, is, och på sig på den lata sidan får man inte var Man jobbar både natt och dag Att gå och drälla Det får man inte göra skälla Det får man inte göra gnälla Det får man inte göra allt ska man vara i selen För man måste vara om sig, Och kring sig för att man ska få nå Och på sig det är inte alls så roligt Alla dagar att vara en familjefar Ja, för en tid sen fyllde 50 år Man kan ej tro att det är sant Jag tänkte vad tiden går på morgon kom en massa vänner hem De trodde att på fest Jag skulle bjuda dem Men ja, jag tänkte på ett annat sätt De trodde säkert att jag hade missat, mitt mitt Hur jag fick ski, att i att skiva ska det bli Men den som bjuder det är ny För man måste vara sig. Och kring sig för att man ska få nå Och på sig gummar min och barna De fick ju sitt Och det är klart att jag fick mitt För man måste vara sig. Och kring sig för att man ska få i Och på sig en hög vid dansa och vi skrek det hela gick ju som en lek och vilka retser det fanns ju fisk och men Och revenskjäll och fläskot Jag åt som en besatt Så jag var mitt i flera dagar För man måste vara om sig Och kring sig för att man ska få något is Och på sig nu så är min allra högsta önskan Den att jag ska fylla om igen Ett år på vår semester Tänkte vi, nu ska vi fara bort Och tänk vad härligt det ska bli vi Till en badstrand skulle åka då Men fast det var bestämt så blev det inte så Biljetten kostar 6,75 Jag tänkte när en dag från jobbet Hem, nej, vi har inte råat sådant posta på vi blir nog hemma här ändå förr man måste vara om sig och kring sig för att man ska få nå no och på se ungarna de skrek de missnöjda var då blev jag arg och sänsa jag att man måste vara om sig för att man ska få nå is. Och på nu så blir vi hemma pengarna vi spar Det fick ju ungarna det svar Vi bara vila, vi slapp springer springa, gnå och kila. Vi vatten ut i baljor sila. Och bada allihop och sola oss i våran sandhög För man måste vara oss. Och kringse för att man ska få nå is. Och på man har alltid sagt att den som svar han har Så mina pengar har jag kvar i år slår en glad västmanlänning igenom, rödhårig och med glug mellan tänderna ger Toru Skogman ut sin första egna skiva. Man måste vara om sig och kring sig för att få något i sig och på sig. Men på skivans omslag får han inte vara med, för det krävs andra anlättsdrag för det. En 46-årig instrumentmakare, vid Videlim Eriksson, Anatol Eriksson, häktas i augusti, misstänkt för spioneri mot Sverige. Han har under minst två år till sovjetiska kontaktmän i Stockholm överlämnat ritningar och fotografier om svenska radarkonstruktioner. Stockholms rådhetsrätt dömer honom för grovt spioneri och olovlig underrättelseverksamhet till tolv års straffarbete. Första december placerar en helikopter en 600 kilo tung riktantenn på LM Erikssons radiotorn i Midsommarkransen i Stockholm. Där upprättas den första fasta tv-länkförbindelsen i Sverige.